Passaré la moneda. Provaré sort. No faré res si em queda quiet. Mentre la ruleta roda, tot de cara o tot un pes. Mentre vola la moneda, vent d'esquena o a contracorrent. I en aquesta distracció, mentre l'atzar dubte allà dalt... La vida en uns segons. L'existència sospesa en l'aire. Distrauré l'atenció de ports i veritats. Mentrestant, almenys avançar. No podré avançar. Bona nit, són les 9. Escoltes Ràdio Pinsania, al 90.6 de la FM. I així comença una nova edició d'Un poble en moviment, l'agenda política i cultural dels països catalans. Des d'aquest programa, cada 15 dies, t'informem de tot allò que passa a la nostra terra, i, en especial, de tot allò que passa a la nostra comarca. I per acompanyar tot això, contarem avui amb el nou treball del grup Bercel. Aquest nou projecte, anomenat Samara, és un projecte audiovisual basat i dedicat a tota una generació de dones que ens han permès sobreviure al segle XX. Eixes dones que han patit tant que van viure la guerra, la dictadura, la fam i les penes del franquisme, que van haver de portar endavant una família treballant més hores que un rellonge, mentre el marit lluitava a la guerra civil, era a la presó o a l'exili, i que sempre tenien un somriure als llavis per regalar-nos. Pel que fa mobilitzacions, des del col·lectiu Moragues, fan una crida a tot el poble català a omplir destelades els carrers dels països catalans per on posi la ronda ciclista del Tour de France. Aquest col·lectiu demana a tots els catalans i catalanes que estan en tips de l'ofegament cultural, social, econòmic i polític que pateixen, que exigisquen que la independència del poble català estigui inclosa a l'agenda dels, dirig dels dirigents europeus. Per aquest motiu, el col·lectiu Moragues emplaça al poble que és qui la força a propers dijous 9 i divendres 10 de juliol surtin no tan sols als carrers de Barcelona, ciutat que acull un final i inici d'etapa, sinó que per arreu del territori català, per on passarà la cursa ciclista francesa, s'omplin carrers i carreteres amb estelades i que tot el món es faci ressò de l'existència d'un poble oprimit per dos estats. I... Des del Vallespir, a la Catalunya Nord, i en concret al poble de Seret, aquest any estan mirant de recuperar la catalanitat de les Fires de Seret, que tindran lloc del 10 al 13 de juliol i Força Catalana tindrà una bodega a la plaça de l'Església. Des de Força Catalana fan una crida a la solidaritat de la gent, de la resta del país, per poder tirar endavant del projecte i demanen ajuda per a servir les begudes i ajudar-los a la preparació i la difusió de l'esdeveniment. Necessiten de 20 a 25 persones per a cada vespre i ara d'ara i ara mateix només són 3 persones al poble per tirar un davant. Bons horatzes i tempestats. Mai, tic, tac. Mai acaba de ploure igual. L'olor a terra mullada em sorprèn sempre. Tic, tac. De forma genial. El 5 de juliol, a la ciutat de Barcelona, a les 5 de la tarda, a la plaça Catalunya, hi haurà una asseguda per un habitatge digne. Tres anys després de les primeres assegudes es segueix sense tenir dret a un habitatge digne. Un munt d'habitatges nous buits, milers d'hipotecats a punt d'acabar el carrer i els lloguers a preus escandalosos. La cosa no canvia i els polítics recolzen els que han causat el problema. A sobre, els governs financien els bancs, amb els diners de tothom hipotecant el futur del nostre país. Ni l'habitatge ni el treball són mercaderies per especular. Si estàs far de buscar pis, si no trobes lloguer, si t'ofega la hipoteca, si no pots independitzar-te, el teu lloc està en aquesta asseguda que, que convoca UB de Vivienda. per fer-ho, obrirem totes les reixes, endinsar-nos dins la plaça, cada carrer una passa de l'altra. Amb motiu del judici de la Núria Pòrtulas, el proper 13 de juliol, s'han convocat diferents actes a Barcelona i Girona. El passat 7 de febrer de 2007, va fer dos anys que la Núria Pórtulas va ser detinguda a Girona sota la llei antiterrorista i empresonada a Soto del Real, Madrid, durant quatre mesos, d'on es, es va sortir en llibertat sota fiança. La seva detenció va ser preparada i executada per l'àrea central d'investigació dels Mossos d'Esquadra dependents d'Iniciativa Els Verds, Esquerra Unida i Alternativa. El proper 13 de juliol, l'Audiència Nacional jutjarà sota l'acusació de col·laboració amb banda armada amb una petició fiscal de 5 anys de presó i una multa de 6.300 euros. Des de la campanya per l'absolució de la Núria, es vol implicar el màxim de gent per aconseguir prou pressió social per tombar la petició del fiscal. Aquest, amb aquest motiu estan programats els següents actes. Al 6 de juliol, a les 7 de la tarda a Barcelona, es farà un acte públic per l'absolució de la Núria Pòrtolás. El lloc encara està per confirmar. I l'11 de juliol, a l'essat del vespre, a Girona, hi haurà una manifestació davant la seu d'Iniciativa per Catalunya Verds al carrer Barcelona número 5 i tot seguit es farà un sopar popular, un acte polític i música a la plaça Ovidi Montllor. El barri de Sants, a Barcelona, serà la seu del Dia Internacional del Cooperativisme, el proper dissabte 4 de juliol. Durant tota la jornada hi haurà activitats pensades per a tots els públics a càrrec de diverses cooperatives del barri, amb l'objectiu de donar a conèixer el seu impacte i alhora afavorir la interrelació entre les cooperatives. El Dia Internacional del Cooperativisme està organitzat per Sants Cooperatiu, un projecte de promoció cooperativa al barri impulsat conjuntament per la llibreria autogestionada La Ciutat Invisible i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Iniciat el gener de 2009, el projecte Sans Cooperatiu busca visibilitzar una fórmula empresarial moderna que ha fet història al barri i que actualment és l'estructura triada per 80 empreses del sector ben diferents a Sants. D'altra banda, entre el 30 de juny i el 2 de juliol es desenvoluparà, es desenvoluparà també la Setmana de l'Economia Cooperativa amb el títol El futur és cooperatiu. Comencem l'apartat de festes i fires tradicionals amb la Festa del Segar i el Batre d'Avià, a la comarca del Berguedà, que tindrà lloc el diumenge 12 de juliol. Al llarg del dia hi hauran diferents actes tots ells relacionats amb l'ofici del segador. A partir de les 9 del matí, començarà la demostració de la feina del segar i el batre a càrrec de la colla de segadors d'Avià, que durarà tot el matí i es farà a lera de Santa Maria. Durant la demostració podrem veure com es cegaven volant i com es lliguen les garberes, la batuda a pota, és a dir, amb animals, el muntatge del paller, la, venta la ventada manual i la recollida del gra. Al costat de l'Era, durant tot el matí, també podrem gaudir d'una demostració de fer cordes i filar llana, a més, d'altres demostracions d'oficis artesans relacionats amb les tasques de pagès. Aquesta demostració serà càrrec de dues famílies del poble. També podrem trobar una petita fira de productes artesans i biològics de pagès i una exposició d'eines per cegar i batre i podrem escoltar a dos quarts d'essat del vespre una cantada tradicional a capella que oferirà el grup de la Vall d'Aran Bramatopin. Juntament amb tot això hi haurà una trobada de gegants pagesos amb motiu de la celebració del 20è aniversari de la Colla de geganters d'Avià, que començarà a les 11 amb una cercavila pel poble, amb tots els gegants i acabarà al Pla de Santa Maria on faran una ballada conjunta. Des del 2, al 5 de juliol, es celebrarà el Festival Internacional de Teatre i Animació de Viladecans. Aquest festival, junt amb el Festival de Teatre de Tàrrega, és una de les cites més importants de Catalunya de les arts escèniques de carrer. Viladecans es transforma en un gran escenari on artistes d'arreu del món ofereixen les millors propostes de teatre, dansa, circ, música i animació de carrer, i on tothom pot aturar-se, mirar i gaudir perquè el carrer és molt més que un festival. Actors, actrius, ballarins, pallassos, músics, programadors i ciutadans conviuen en una gran festa d'art en estat pur. Els carrers i places de Viladecans respiren un ambient diferent, ple de màgia i imaginació, que fan que la ciutat transforme durant quatre dies la seva fesonomia i visque una realitat diferent, alegre i festiva. Per fi, ets un senyor. Ell és el senyor de les finances. Tu, senyor dels deutes. Ell és amo i senyor de les treballadores. Ah, i dels treballadors. Tu, de les hores extra. Ell, el senyor de les vacances. El senyor del temps lliure. Tu, lliures unes horetes només quan ell així ho vol. Ell... Treballa per omplir-se les butxaques, tu per mantindre el que tens. I ofegat entre deutes i papers, fas vora que no el veus. T'enganyes a tu mateix, dient... Aquest és el preu. La vida és així. Som senyors i senyors com d'un altre món. Això sí, sempre entre bastidors. Ara tenim potses, cases, de tot i més, mobles que no podrem acabar de pagar una vida disfressada de burguesa, com si foren unes tibeles. Quina diversió, sí, senyora, Quin orgull ser un senyor, una senyora. Senyores i senyors dels deutes, senyores i senyors del treball, senyores i senyors, gràcies. Tres. A les festes majors d'Esparreguera destacarem tres actes. El dissabte 11 de juliol, a les 10 de la nit, hi haurà un correfoc de festa major d'Esparraguera amb la colla de Diables de l'Espluga de Francolí. El diumenge 12, el ja tradicional encierro del gall i les cinc gallines de Sant Llagastà. L'acte començarà a les 9 des de la plaça de l'Ajuntament i, com sempre, s'obrirà amb el cant de l'himne i el clàssic xupinazo, es recomana vestir de blanc i amb mocador, a més de portar un paper de diari enrotllat per a poder picar a les bèsties de foc. I el dilluns, dia 13, a partir de les 9 del vespre, es realitzarà el ja clàssic Correbars d'Esparreguera amb un aforament màxim de 350 persones. Pels que no n'han anat mai i no sabeu el que us perdeu, podeu trobar vídeos al YouTube buscant Correbars d'Esparraguera. Les entrades pel Correbars es posaran a la venda uns dies abans de l'acte. La processió... També faràs a meus temes més que més vols pensar Aquest any, a Balaguer, es celebra el 25è aniversari de la Transsegre, que s'iniciarà el divendres dia 10 de juliol a les 10 de la nit i acabarà el diumenge 12 a les 3 de la tarda. La Transegre és la festa més important coneguda de les Terres de Lleida i s'ha convertit gairebé en una festa major d'estiu col·lectiva que es desenvolupa a la ciutat de Balaguer. Calor, aigua, imaginació i un ambient festiu desbocat són els principals ingredients d'aquesta festa, una celebració que reivindica la recuperació de l'espai natural del riu mitjançant un descens esbojarrat i no competitiu que cada any aplega més participants sobre originals construccions artesanals. La cursa dura dos dies. La primera part del recorregut s'inicia dissabte a la tarda. Les barques surten del pantà de Camarasa i comencen la baixada per aigües manses fins a la platja de Sant Llorenç. A la nit, al Parc de la Transsegra es fa una gran festa i un concert que dura fins a la matinada. Diumenge, la festa aquàtica continua. A les 10 del matí, els participants que dissabte van arribar a Bon Port, surten de la presa del Partidor, a Gerb, i fan un recorregut de més de 4 quilòmetres per arribar un altre cop a Balaguer. Les inscripcions que estan limitades a 275 barques i hi haurà una zona d'acampada gratuïta al costat del riu. El dissabte, 11 de juliol, i coincidida amb el sisè aniversari del casal popular Pere III, tindrà lloc, també a Balaguer, la segona trobada independentista de Ponent. Hi haurà un sopar popular a l'Avinguda dels Països Catalans, després, a les 12 de la nit, al passeig de l'estació, actuaran els bastoners del Pla de l'Aigua i, en acabar, es farà un concert a l'Avinguda dels Països Catalans amb Cap Boc, Escata i Escali si no marxirà. Tu i jo per davant l'avorriment A imaginació i voler que ells seran roselles t'esperaré a dinar. Música incens i ciris confeti i festa el nostre vell I els dies 3 i 4 de juliol tindrà lloc la sisena edició de l'Aplec de la Plana al Poble d'Onda amb entrada gratuïta i zona d'acampada lliure. Aquest Aplec, que cada any s'organitza a un poble diferent de la comarca de la Plana al País Valencià, pretén donar a conèixer i promocionar la cultura d'aquesta terra amb una completa programació amb una visió no només des de la tradició, sinó també demostrant tota la modernitat i el dinamisme del nostre temps, amb un ventall d'activitats ben variat, des de conferències, teatre i activitats infantils, sopar popular o correfocs, fins a concerts, però sobretot, molta i molta festa. Però també hi haurà espai per reivindicar, una data oblidada massa sovint per tots nosaltres. Estem parlant del 29 de juny. Si el 9 d'octubre és la data de naixement del País Valencià, i el 25 d'abril l'inici de la desfeta, el 29 de juny és el dia en què el nostre poble li van intentar aplicar el Certificat de Defunció en forma de Tractat de Nova Planta. La seva implantació va suposar la derogació dels furs i el final de les llibertats valencianes, però de cap forma aconseguiren soterrar la nostra cultura, que continua ben viva avui en dia, i així es demostra cada any no només comemorant aquesta data, sinó amb la mateixa celebració de l'Aplec de la Plana. Els actes començaran el dissabte 3 de juliol a les 7 del vespre, al Casal Jove d'Onda amb la presentació de l'Aplec de la Plana, lectura del Manifest 29 de juny i conferència amb Xavi Sarrià cantant d'obrimpàs sobre el seu darrer llibre, Històries del Paradís. A partir de dos quarts de deu, al Polideportiu Municipal hi haurà Sopar Popular, Fira d'Associacions i Entitats i Concert amb Pau a la Bajos, Ara mateix, Agraviats, Orxata, Sound System i Línia X i Z. I el diumenge, 4 de juliol, les activitats començaran a les 10 del matí, que es sortirà des de la zona de l'acampada per fer una passejada per la vila històrica del poble i després pujar al castell. Pels que no vulguin matinar tant, a les 11 del matí a la plaça del Mercat, hi haurà l'actuació del grup folklòric d'Onda, tallers per als menuts i Elixir de l'Alegria, teatre infantil a càrrec d'Esplai Castelló. Avent dinat, a dos quarts de quatre, a la zona d'acampada, hi haurà el tradicional concurs de guinyot. I a les 5, per aquells que vulguin aprendre com baixó de la pilota valenciana, hi haurà al trinquet municipal un taller de pilota a càrrec de l'escola de pilota de Castelló. Més tard, a les 9 del vespre i començant a la plaça del Mercat, tindrà lloc una cercavila amb performants, bèsties i chanques d'art teatre, seguida d'un correfoc amb diables i dolçainers, a càrrec de la Diab diabòlica de Morvedra, que acabarà a la zona de concerts, on podrem disfrutar d'un sopar popular, una fira d'entitats i de la música de Pepet i Marieta, esbàters, almorranes garrapinyàes, rapsodes i numen sobrevolen la tarda molt a prop ja dels arbres de la plaça. Els seus trajectes circulars a sobre un cel encapotat el gris enlluerna el ciment com és de colors mandanes s'anuncia tormenta, però la realitat és mantequeta. A l'apartat de xerrades i conferències i dins del cicle de xerrades sobre la crisi al barri de Poblenou, a Barcelona, organitzades per la cooperativa Itaca, el dissabte 4 de juliol a les 6 del vespre, trobem una sobre iniciatives davant la crisi, hi participaran Enric Duran o un altre membre del col·lectiu Crisi, un membre de l'Assemblea d'aturas de Badia del Vallès, Marc Rivera, membre de la cooperativa Mas Pius de Poblenou i un membre de l'antic punt d'orientació laboral. I el dissabte, 11 de juliol, també a les 6 de la tarda i al mateix lloc, ofereixen la xerrada Sindicalisme combatiu, que anirà a càrrec de Gonzal Bravo, secretari nacional de la Coordinadora Obrera Sindical, Roger Tugàs, portaveu nacional de l'Espai Jove de la Intersindical i Josep Garganté, membre de la CGT. Totes les xerrades es faran a la cooperativa Itaca, que es troba al carrer Pallàs 230 de Barcelona. I més xerrades. En aquest cas, el dimecres 1 de juliol, a les 8 del vespre, al Casal Popular Ocupat, El Taller. Faran la xerrada la lluita contra l'homofòbia i la transfòbia, definint i aclarint conceptes, amb en Jordi Morales, militant de maulets i del Brotbord. El Casal Popular Ocupat, del Taller, es troba a l'Avinguda de Barcelona, 113, de Vilafranca de Penedès. I mulles gris, dos seis, dos seis. I el dimenge 5 de juliol a la set del vespre, també al casal popular ocupat del taller, hi haurà la projecció del film Chueca Town i en acabar col·loqui sobre la mercantilització gai. i dins del cicle de xerrades col·loqui sobre l'actualitat del marxisme que s'estan realitzant al local comarcal del Partit Comunista del País Valencià, al COI, trobem la conferència Els fonaments filosòfics del marxisme, l'actualitat del pensament de Calmax, que tindrà com a ponent a Rafael Torregrossa-Sampèr. Es tracta d'un cicle de xerrades d'introducció al pensament marxista, pensades, encara que no exclusivament, per a gent jove, que tinga interès en aproximar-se a una eina d'anàlisi útil per a comprendre i transformar la realitat. La seu del Partit Comunista d'Alcoi es troba al carrer Intensa 93 Primer Pis i aquesta primera conferència tindrà lloc el proper 9 de juliol a les 8 del vespre. El proper dia, 3 de juliol, l'Assemblea de l'Esquerra Independentista de l'Hospitalet de Llobregat fa pública la seva presentació. Serà a les 8 del vespre al Centre Cultural Sant Josep. Esteu totes i tots convidats. El centre es troba a l'Avinguda Isabel la Catòlica 32 de l'Hospitalet. Molsa, líquens a la calcària, el castell àrab de la vila, herbes, arbustos i matolls, l'antiga fàbrica de rajols, a la falda del barranc, a sobre dels bancals. La perseverança que erosiona la pedra mou la senia. potència per albatar, xemeneies i telers, l'instint de superació entre muntanyes d'hostilitat, poble que es vol, pareix de la serra, precipicis o penya-segats. Hem trobat una proposta ben curiosa que pel que té de tradicional al nostre país ens ha semblat que podia ser interessant. Es tracta d'un taller per aprendre a fer ratafia, beguda molt nostra i que a moltes cases d'arreu del país es fa de forma artesanal. Si voleu aprendre com es fa la ratafia, el, pro el proper 4 de juliol es farà un taller. Les inscripcions costen 20 euros i inclou tots els ingredients per fer 6 litres de ratafia. El taller tindrà lloc al casal Terra Roja de Breda. A partir de les 6 de la tarda i cal inscriure's abans del dia 1 de juliol, trucant al casal o via mail. Amb el vent, l'aire que ve dels camps, la llum que respirem, entre els otro bosc, i arribats al moment dels concerts, al Berguedà i, en concret, a Cal Rosal, el proper 3 de juliol i emmarcat dins de les festes majors de Cal Rosal, podem gaudir del Rock en Riu. la nostra història. El 9 de juliol, a les 10 de la nit, a la seu d'Òmnium Cultural de Barcelona, actuació gratu gratuïta de Bercel. Aquest grup, que principalment fa ús de la cançó d'autor i el folk, però també de recursos audiovisuals, plàstics, poètics i teatrals, oferirà el seu nou treball que avui escoltem de fons, anomenat Samara. La seu d'Òmnium es troba al carrer Diputació 276 principal de Barcelona. Però hi ha una llum blanca allà al cel, ara que estem distanciats... I també al barcelonès, el dia 4 de juliol, gran nit de rumba al fossat del castell de Montjuït de Barcelona. Des de les 10 de la nit fins a dos quarts de 4 de la matinada, amb les millors bandes del moment, entre altres actuaran Ai Ai, ai amb la seva rumba tecnològica, i els Fulanos, amb el seu Latin Bougaloo, els clàssics Dijous Paella i el grup Rumba Vella. i dins de les barraques de les festes majors joves d'Arenys de Mar, el dimecres 8 de juliol a la plaça de l'Església a partir de les 9 del vespre hi haurà una botifarrada popular i després a vols de les 11 corretraca, concursos i concert amb Belda i el conjunt Badabadoc i Miquel del Roig. Els propers divendres 10 i dissabte 11 de juliol es celebra per tercer any consecutiu el Feslloc, la cloenda de la gira, el festival itinerant de música en valencià. El festival es farà a la població de Benlloc a la Plana Alta, un emblemàtic indret als peus de la serra d'en Garceran. Enguany, el Feslloc es consolida amb un important salt qualitatiu, amb més de 15 actuacions musicals, sona d'acampada, piscina, excursions, trobada d'entitats, fira alternativa, tallers, futbet, videoclips i molt més. La nit del divendres, a partir de les 10 de la nit, tindrem les actuacions de Betagarri, Gertrudis, Desgabell, Lo nom del Porc i Pascu Selector. La vesprada del dissabte, començarem a les 5 de la tarda amb les actuacions de Ces Freixas, Adversaris, Rapsodas, Jessy i Xavi Castilló. I per la nit, a partir de les 10, gaudirem dels concerts de la Gossa Sorda, Joan Miquel Oliver, Espencat, d'escafeinats, Neuròtics i l'Orquestra Pato Daniel. L'abonament anticipat per als dos dies són 20 euros i de, i de 12 per l'anticipada d'un dia. Totes les entrades inclouen una consumició de cervesa o refresc, per a qui no vulgui utilitzar el cotxe hi haurà un servei de bus per arribar que sortirà des de l'estació de Vinaròs i des de l'estació de Castelló. Els meus peus, fonts, les llums daurades, balcons d'aquestes càrrecs, que giren els guadres de porcha en certs temps, llac de l'arrancs d'inspiració, el que sents de calder, masos i runes, que reposa en el marge meu cerebre, col·lectiva i suor, canviant, acumula el estrés nostre de cultures, es, es transforma, transforma en civilitzacions, persones arrelades al seu entorn, el veuen cada dia, el, viatge, el viuen, però sempre el treball en essència és el madrissime, ara tots junts sempre alcen amb traça identitat, el que busque, nous horitzons, el trobaré. Com cada any, arriba el jove estiu, que aquest cop tindrà lloc el proper 11 de juliol a la Godella, a l'Horta Nord, on es podrà participar de totes les activitats, des del matí fins als concerts a la nit. Al concert podreu escoltar Els Pets, Betagarri, Banda Basotti, Gataca, Arthur Caravan, Pebe el i Toni de l'Hostal, entre d'altres. L'entrada anticipada val 7 euros i 10 en taquilla. I les parets de cristall hi ha una guerra Demà plourà ahir tres gols are... i no hi el 10 de juliol, a les 11 de la nit Berzel actuarà en acústic amb projeccions a Cales Senyoretes al poble d'Otos de la Vall d'Albaida Tos tenen sempre el pont engalanats neons i flors enguernats dins una càpsula de fons de grandesa Ofoscats oh, de vanitat Bé, doncs així sí, finalitza un poble en moviment. Tornarem a estar amb vosaltres aquí a Ràdio Pinsania el proper dimarts 14 de juliol amb noves propostes i moltes més activitats que oferir-vos arreu dels països catalans. Ha estat un programa oferit per Radio Pinsania al 90.6 de la FM, les zones lliures del Berguedà. Per estar satisfet, sostent, desoprimits, esgarrats, mutilats, reventats. Pugja el nivell, pugja el nivell. Mentre de mediocritats s'ofeguen. reprimida, ànimes, esclapades, vides, destrossades, traumatitzades, acobardides, esborrades. La por al cos, el pa de cada dia, la por, el pa cada dia, la por, la mort, la por.